Čuli smo riječi gospodnje u kojima se kaže da sve riječi koje su proroci duhom svetim primali i ostavljali narodu kroz sveta proročanstva, kroz zakon, da sveto tako treba da bude i da se ništa od toga neće izmijeniti do njih najsitnijih detalja i crta zakonskih i vizija i zapisa proročkih. I sve ono što je Gospod sam objavio, da će sve biti sačuvano i da se ništa neće promijeniti, da će se prije izmijeniti nebo i zemlja i da će proći, a da te riječi neće proći. Evo i mi smo svjedoci u 21. vijeku da su te riječi gospodnje zaista istinite i da se ništa od onoga to je prorocima bilo otkrivano i u starom zavjetu zapisano i od onoga što je sam Bog objavio u novom zavjetu u sveštenim evanđeljima zaista nije promijenilo, nije izmijenilo sve ostalo isto do detalja. A vidimo da se polako i nebo i zemlja mijenjaju, osjećamo svi, pomalo, neko i više, da oni povako i progaze. To se posebno osjeća ovdje na zemlji, pošto nama nebese u velikoj mjeri nisu poznata, ali vidimo da zemlja ipak prolazi ovakva kakva je, nadamo se, novoju ova više ne može da se popravi mora i treba da prođe, a na njoj imamo neprovaznu vrijednost i mogućnost da se izbavimo od progaznosti, a to su riječi Božije. Vidimo gospoda, čujemo ga, Kako te riječi predaje ljudima, učiteljima, to jest apostolima, da pravilno upravljaju riječi o istine gospodnje i da narod uvode u vječnost tim učenjem ne minjajući ništa. Zašto je to tako važno i zašto gospod to naglašava u ovom svetom evanđelju? On kaže... Da će nebo i zemlja proći, a riječi neće proći, onako neizmijenjene. Da ni jedna crta i zakona neće proći dok se sve ne ispuni. A onda u produžetku govori da niko ne smije da mijenja bilo šta u zakonu, bilo šta u učanju gospodnjem i bilo šta u učenju crkve Hristove. A onima koji čuju, izvrše i nauče druge da žive po vječnom učenju i vječnim istinitim riječima, gospod obećava veliku nagradu, veliku čast. Kaže da će se u Carstvu nebeskom nazvati veliki. Zamislite, Kakva je čast onim ljudima i ličnostima koji u carstvu nebeskom, a kako ga se teško udostojiti. A oni tamo biće još i veliki. A zašto veliki? Zato što su slušali riječ Božju, živjeli po njoj, izvršili je i potrudili se i druge da nauče. Kako da nauče? Ne lažno, ne površno, ne bilo kako, nego onako kako je volja gospodnja. To su učitelji, apostoli naše crkve i njihovi vjerniji prejemnici, to je naslednici, oci sveti. Evo mi danas slavimo, juče smo slavili velikog Jovana Zlatoustog, velikog učitelja crkve, pravoslavne, vaseljanske. A evo odmah dan, kasnije, a evo ovim svenoćnim bdenijem, spoji smo ih, pa iz jednog uđo u drugi dan, od jednog učitelja do drugog, ništa se izmijenilo nije. Iako ih vjekovi razdvajaju, Učenje im je identično, isto učenje. A zašto? Zato što su obojca učenici Hristovi. Zato što su i jedan i drugi u tajne vjere ušli duhom svetim. I jednom i drugom istina je bila Bogom otkrivena. I oni su je tako otkrivenu, otkrivali narodu Božije. I narod slušajući njihove riječi prepoznaje glas pastira. Tako kaže gospod da narod poznaje glas pastira. Naravno, to nije glas ljudski jer jedan je pastir. A kad ljudi, to jest učitelji crte, govore istinu, kad govore u ime Božje i blagoslovom Božjim, onda narod u tom učenju prepoznaje Božji glas, glas pastira i predaje mu se sa punim povjerenjem. Tako je bilo i u vrijeme svetoga Jovana Zlatostog, tako je bilo i u vrijeme svetoga Grigorija Palame. Pa evo, i u naše vrijeme jer ubojica su i dalje učitelji Crkve, Tu, braće i sestre, penzije nema, zato što je to vječno učenje, a oni kao nosioci tog učenja jesu besmrtni. Veliki još u vremenu, a i u Carstvu nebeskom bit veliki. Zato je veliki blagoslov biti u crkvi, biti sa njima i učiti od njih. Međutim, njihova veličina i svjetlost njihovog učenja ukazuje i na postojanje laži, neistine i skrivljenog učenja. Onih koji u učenju Božije nalaze nedostatke pomračenog uma ljudi, pa počinju da ih Ispunjavaju svojim mudrovanjem, svojim dosjetkama, svojom tamom da dopune svjetlost istinitu i vječnu, svojim mislima, svojim palim i stvorenim umom da ispune nedostatke one vječne mudrosti, one netvarne svjetlosti. Takvi učitelji su velika opasnost za ljude, za narod, pa i za pastvu Hristovu. I nejednom uspjevali su demonskim lukavstvom da uđu u stado i da naprave učenje. Štetu, kao lopovi, ni zbog čeg drugog i ne dolaze, nego da zakolju i krvi da se napiju i štetu da naprave. Tako je bilo i u vrijeme Svetoga Zlatulistog, tako je bilo i u vrijeme Svetoga Grigorija Palame, tako je i u naše vrijeme. Zato je spomen na velike Otce e, važan, ne samo zbog toga da bismo im prinijeli dužno poštovanje, nego da bismo se sjetili njihovih vremena, problema sa kojima su se suočavali i načina kako su ih prevazilazili. Jer i mi smo u problemu, i nama je potrebna mudrost, i nama je potrebno duhovno rukovodđe svima nama. Zato ih je crkva tako i visoko istakva da budu primjer svim narednim generacijama i da se uče od njih. Tako i Sveti Grigorije Palama govori u svojem učanju da postoji mudrost Koja nije od ovoga svijeta i koja se stiče u crkvi na poseban način, uz posebna pravila koja su nam sveti oci predali, kako ulazimo u prostor istine prethodno se očistivši od strasti i od mraka grehovnoga. I onda ta istina... Ulazi u čovjeka, sjedinjuje ga s istočnicima istine, sa svetim Bogom, sa svetom Trojicom. I to je jedina istina i jedini istiniti život. Međutim, postoje i ljudi koji smatraju da je do istine moguće doći i na neke druge načine, čak tvrdeći, da su ti metodi bolji od otačkih i da nude veće mogućnosti. Tako i u naše vrijeme ušla opasna zabluda, vrlo bliska zabludi iz vremena svetog Grigorija, kad su nevolju pravili monasi, racionalisti, koji su se oslanjali na pali mozak, na pali razum, pokušavajući njime da uđu u oblast tajne, gdje se ulezi jedino obnovljenim umom i samo ako vratar otvori vrata, duh sveti ako otvori vrata, onda tamo može da se uđe, da se gleda, da se nauči i zna. I tek onda... Sveti Grigor je pa vama kao učitelj crkve i kao učenik svetih apostola i svetih otaca. Osjetio je ono što mi sporo uviđamo, da je to velika opasnost i da to nikakve veze sa istinom nema. On je govorio nosiocima, Te ideje njegovog vremena monahu racionalisti Varlamu, Akindinu i čitao i toj ekipi koja je u to vreme zauzimala ozbiljne pozicije, vrlo visoke i vrlo bliske predstojateljima tih vremena i patrijarhu, ili vrlo bliski njemu i samim tim imali mogućnost da dobro zamute situaciju, on je u početku na blag način pokušavao da im skrene pažnju da nisu krenuli dobrim putem. Međutim, pošto je zloba uvijek vezana sa gordošću i ne popušta lako i ne voli da je se pažnja skreće na takav način, Ona se i uvećala, počeo je da otiče, da narasta kao tumor i da zahvata sve veći prostor crkve, vojuće crkve naroda Božjega. I onda je Sveti Grigorije morao da izađe oštrije, da istupi snažnije, kao što kaže jedno od stihira, da je kao munja nebeska, noseći svjetlost Duha Svetoga i oganj Duha Svetoga, sišao i spržio to umovanje. Spržio i nosio se tog umovanjem Kažu da na saborima kad se vodila polemika, da je to bukvalno bilo prženje. Da su argumenti njihovi ili to takozvano bogoslovlje koje zapravo predstavljalo jednu običnu paučinu, samu finu izatkanu, bilo bukvalno sprženo njegovim riječima koje su bile pune duha svetoga, jer je tada kroz njega zaista govorio duh sveti, kako i evanđelje obećalo, to je sam gospod, Da u te, u te dane i u tim trenucima neće govoriti oni, gospodnji učenici, nego će duh oca njihovog govoriti kroz njih. I zaista, u riječima svetog Grigorija Palame, kao i u riječima svetih otaca naših velikih vaseljenskih sabora, gdje se istina branila, a i ovaj sabor je bio ravan velikim saborima, govorio sam Duh Sveti. A ko će se raspravljati sa Duhom Svetim? I zaista tu su povemike i stajale. Sveti Grigorije govorio o njima da je bolje da se drže svoje mjere i da se ne bave stvarima o kojima ništa ne znaju. Ponavljamo, ništa ne znaju. On je tvrdio da bogoslovi obmanuti i nadaknuti demonskim bogoslovjem, kako ga naziva sveti Jovano Vestričnik i sveti Nil Sinajski, koga smo takođe ovih dana slavili, oni govore upozoravaju da demon ima svoju katedru bogoslovlja i da se one koji nisu poslušni otečkim metodama, duhovnog života on uvodi u te prostore. Sveti Grigorije je tim i takvim bogoskovima govorio da oni ne znaju šta pričaju i da oni u istini nemaju dobar pojem, nemaju ispravan uvid, da ni slušuju na vrata, nego da preskaču Ako preskače, on ne može da uđe i da primi istinu. I mi, braći i sestre, u ove dane treba da obratimo pažnju na to u kojem pravcu gledamo i koga slušamo i od koga učimo. Jer nije bilo ovako Svetome Otcu Grigoriju da Objasni, da ukaže na problem. Nije bilo lako. Njega to vrijeme nije baš prepoznalo. Tek kasnije, uz velike muke, uz velika stradanja i uz veliku pomoć svetih otaca, pogotovo svetogoraca, istine izašle na vidjelu i bile konačno prihvaćena od crkve i istaknute kao takva A ovo drugo mudrovanje nazvano jeretičkim, prokvetim i smrtonosnim. Zato ime Svetoga Grigorije Palame i ove naše dane treba da bude orijentir, treba da bude poziv svima nama da dobro obratimo pažnju i kako živimo i kako mudrujemo i u kakvoj smo vezi sa mudrovanjem Svete crkve i svetih učitelja naše svete pravoslavne vjere. Treba da znamo da u našoj crkvi dan danas to učenje postoji i da je na snazi, da uopšte nije izgubilo vrijednost, iako posmatrajući raspoloženja i interesovanja Većine savremenih hrišćana, pa i pravoslavnih, ono je izgubilo vrijednost jer mi ta učenje više ne želimo da primimo, niti njima da se bavimo, niti da ih izučavamo. Sklepali smo novu literaturu, nova učenja, nove učitelje, a velike, svete, vaseljenske, Ne poštujemo, a to je loš signal. To je loš signal i loš simptom. Vidite, u crkvi ipak oni su i dalje veliki. I Jovan Zlatulsti i Grigorije Bogoslov. A to što mi ljude podižemo, veličamo, procjenjujemo, ocjenjujemo, slavimo, To je naša, braćo i sestra. Crkva ima svoje kriterijume, ona ima i svoje blagoslovene učitelje. Velike učitelje, oni nikad neće biti prevaziđeni. Svetoga Jovana Zlatovstov, Svetatrijerarka, Svetoga Grigorija Palamu, mi nikad nećemo prevazići. To su vrhovi bogoslovlja. Nikad ne može da se ide, braćo i sve sve, iznad. To je vrhovna mudrost duha svetog. Iza toga, iznad toga, nema ništa veće. Zato ne postoji opravdan razlog da ih ignorišemo, da ih zaboravimo i da ne učimo od njih. Naprotiv I ovo vrijeme nas i kako poziva da skrenemo pažnju, da im priđemo sa velikim poštovanjem, sa velikom blagodarnošću i da ih pitamo, da ih saslušamo, blagoslove njihove da imamo. I onda će nam i riječi gospodnje biti jasnije volja Božija i za nas lično i za naše zajednice bit će nam otkrivena tajna crkve, tajna liturgije i tajna duhovnog života a to su sve tajne koje su njima otkrivene i koje oni žele da nam otkriju i sa nama da podijele međutim ne na silu I ne na bilo koji način, nego onako u sveštenoj atmosferi povjerenja, poštovanja i uvijek neophodne pažnje. Neka bi dao Gospod da i mi prepoznamo jesmo, smo, kojoj crkvi pripadamo, kojim učiteljima, kojem predanju, kojem učenju. I da znamo da razlikujemo one istinite pastire koje je Bog poslao Gospod naš u svijet da prosveću i uče od onih lažnih samozvanaca koje je kroz gordost i umišljenost poslao Neprijatelj istine, otac, laži, satana, prokveti od njega da ne učimo, njegovu nauku da preziramo tako što ćemo primati istinu, živjeti u istini i svjedočiti istinu. To je istinitog Boga, gospoda našeg Isusa Hrista, kome neka je slava, zajedno sa Otcem i Duhom Svetim i sada i uvijek i u vijekove vijekova. Amin.